Баба Палашка завела Прочану ту комору. Там вони поскладали свої клуночки і замкнули двері. Раненько в Велику Суботу Прочани пішли в церкву говіти. Старий священник сповідав людей. Сотня богомольців стояла кругом його і ждала. Баба Палашка кивнула на своїх рукою і повернулася до дверей. Вона боялась, що не діждеться сповіді, а гріх тієї ночі мучив бідну бабу, як пекельний огонь. Тільки що самогорці застукотіли чобітьми по залізному помості, священник покинув сповідати якусь бабу, обернувся, махнув до баби Палашки рукою і крикнув на всю церкву. «Куди ви, бабки? Йдіть до мене сповідатись! В мене шагом дешевше, ніж у мокрого Миколая! Вертайтесь сюди, в мене сповідь шагом дешевше і покута більша. Баба Палашка махнула до своїх, і вся ватага повернула двери назад і знов застукала чобітьми по залізному помості. Тим часом, як баба Палашка сповідалась, Малашка вийшла з церкви і сіла між довгими рядками бабів на церковних східцях під стовпами. З краю на далечке однеї сиділа старенька проскурниця і продавала проскури. Малашка задумалась. Третій день прожила Малашка в Києві як у раї. Вона згадала, що через день для неї треба буде вертатись додому, і зітхнула дуже важко. Сльози виступили на її очах. Вона в Києві не бачила ні свекрухи, ні свекра, ні мотрі, не чула ні от кого лихого слова. Ніхто не гриз їй тут голови. Проскурниця почула те важке зітхання, глянула на молодицю і задивилась на неї. «Чого ти, молодице, так важко зітхаєш?» – спитала вона в малашке. «Господи, як тут у Києві гарно! А як подумаєш, що треба вертатись додому, то мені здається, що це треба через день умирать. Малашка розказала проскурниці скурницю за своє горе. Добра проскурниця слухала й жалкувала за нею. В малашки блиснула в голові чудна думка. Несподівано їй спало на думку зостатися в Києві. Краса міста, краса церков, монастирів одібрала однею думку навіть про Лавріна. «Найміть мене, матушку, за наймичку, Не піду я додому». «Коли хоч, то й ставай помісячне. В мене одна робота – пекти щодня проскури», – сказала проскурниця. Малашка сподобалась проскурниці. А однеї саме тоді відходила наймочка. Тут у церкві наші односельчани. Сховайте мене, матушко, в свою хату, поки вони не підуть з Києва додому. Проскурниця повела її в свою хату. Хата була зараз коло церкви на цвинтарі в великому домі, в нижньому етажі. Тільки двері в хату були за брамою на другому дворі. Проскурниця привела малашку в пекарню. Пекарня була невеличка, але висока, з одним здоровим вікном, переплетеним залізними градками. Під вікном від стіни до стіни стояв довгий стіл. Весь стіл був укритий рядками проскур – і великих, і маленьких, і малесеньких. На ліжку колопечі на подушках, застелених білим простирадлом, лежали здорові проскури, як паляниці. Наймечка початала проскури знаменником. Проскурниця звеліла малашці помить руки і поставила її в кінці стола вироблять проскури. Малашка викачувала тісто та все поглядала на двері. Вона боялась, щоб баба Палашка не вислідкувала її. Здорова піч була вже витоплена і пащила вогнем. Через двері було видно маленьку кімнату, де жила проскурниця. В кімнаті було чисто і гарно, як у віночку. На ліжку біліли чисті подушки. На вікні червоніли між зеленим листом китайські рожі. Коло образів з золотими широкими рамами блищала лампадка. На малашку неначе повіяв теплий вітер в літній день. Такий спокій був розлитий у тих кімнатах. Вона викачувала проскури, а її думки літали в самогорах коло Лавріна. Сльози закипали в неї з очей. Вона втерла їх рукавом. Не вернуся додому, застанусь тут. Що Бог дасть, а потім що буде, те й буде, думала Малашка, втираючи сльози рукавом. Тим часом баба Палашка простояла службу, запричастилась і повела бабів з церкви. Вона хотіла вести їх у печери, але на цвинтарі оглянулась на всі боки і примітила, що нема малашки. «Де ж саділася малашка?» – питала Палашка, оглядаючись на всі боки. «Чи не зосталась у церкві?» Палашка вернулась до церковних дверей, Паламар зачиняв двері і замикав замком. «Куди це вона пішла? Може, вона десь за церквою?» – говорили баби. Палашка обійшла з бабами кругом церкви, заглянула в комору, обдивилась увесь двір. Малашка ніде не було. «Оце, Боже мій! Де це вона загаялась?» – біткались баби і посідали під стовпами на східцях. Сиділи вони, сиділи, ждали, ждали, а малашки не було. «Куди це її нечистий поніс?» – почала вже лаятися Палашка. «А може вона потяглася з другими людьми? Та чого ми будемо її ждати?» А вже ж ходим, а то ще й в печеру опізнимось!» Баби знялися з місця і швиденько почимчукували з цвинтаря. Ввечері баби вернулись з Лаври за Малашкою, а Малашка не приходила. По лашці треба було йти знову в Лавру надіяння, щоб їсти паску у Лаврі, а Малашка наче крізь землю пішла.